Irodalom, zene, asztrológia, főzőcske, egészség, szépségápolás, tehát minden olyanról, ami érdekes és szórakoztató. Terefere, vasárnap délután 16 és 18 óra között a mikrofonnál Tóth Andrea. kívánok a kedves rádióhallgatóknak. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök ezen a csodálatos vasárnapon, pünkös vasárnapján, és szeretettel köszöntjük a névnaposokat, a születésnaposokat, és mindenkit, akinek fontos ez a nap. Nekünk itt nagyon fontos ez a nap, a Hobbi Rádióban, mert a műsoromnak a mai délutánon egy nagyon érdekes, egy nagyon különleges vendége van. Még egyelőre nem árulom előnöknek, csak az elérhetőségeinket, és hamarosan megtudják, hogy ki is ő, akiről itt egy mondatot már szóltam. Elérhetőségeink www.hobbiradio.hu infokukatszobirádió.hu és terefere 2000-es Skype-on vagyunk, elérhetők a műsor ideje alatt 18 óraig. Még mielőtt elfelejtenék bemutatkozni, ma is a műsorvezetőt Tóth Andrát hallják. És nézzük, ki is lesz a mai műsor vendége. Hát, ha sikerül valakinek felismerni őt, egy bejátszást tennék ide azonnal az én bejelentkezésem után, és utána együtt jövünk már vissza. Hallgassuk együtt. Hát, ha kiderül, hogy ki is ő. Nos, levelezés. Oh, nem kitönni való. Jó egészséget és hasonló jókat kívánok. Továbbá, a mi nap a szóga bíró dolgunk. A benke ógó fegyver engedelő oh, de, nem kapott? Hát, ahogy gyövünk visszafelé az kocsin, az méltóságos úr erdein. Ma a a benke sógor. Sógor? Na, mondok. A Bíró-e mikor alszik? Ha mondok, akkor nem vagyok az. a szondi? Hát akkor... Aludjék, Ken Csóbor. Ha mondok, nem Ami, én. Mi? A Az én mondok, mert nem vagyok álmos. De a szandi. Aludjék. Ha mondom, minek? Hát a Hát csak azért, hogy akkor kihúzhatom a puskámat az ülés alól. Na no, mondok, nem úgy van, az sógor, Mert ha kend azt tilosba vadászik, akkor én becsukatom, mivel hogy én igazságos bíró vagyok. No, de ha én vadászok, hát kend nem csukathat be én göbet, mivelhogy kend nem bíró. Na, no, ava leszállok a puskába. Hát, Kisvártatva, látok is a sötétbe egy őzet. Kapom a puskát, azt lepufantom. Az a szepeljik, aztán mondok a marci fiamnak. Ne hozz ki a lámpást, mivel hogy őz van, az kocsit. Csak nyisd ki a pincét. No, az, hogy körül tapogati a vadat a fiam, az mondi! Háfám, uram! No, mondok. Hát, az Andi! Az őzeken is van patkó? A van fede, mondok. No, az hát ennek a lábám pedig patkó vagyok. ha hát csak nem jöttem ők a fede! Hát de bizony. Az Andi! A kiralályzumát! Tapints meg a fülét. a a nagy? -e. nagy. a szandi. Én nem mondok, akkor csak vigyük vissza, ahonnan hoztuk. ahová oh, visszavittük? melyhöz a sorló jókat kivádok? Göre, Gábor, Biro úr! Itt is vagyunk, hát nem tudom, sikerült-e önöknek felismerni ezt a hangot. Most be is mutatnám azonnal őt, Engler József, ami a mai műsorom vendége, akit az internetes világban Tedditednek szólítanak, Tedditetként ismernek. Szerbusz Józsi, köszöntelek, és nagyon szépen köszönöm azt, hogy elfogadtad a Terefereműsor meghívását. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és természetesen én köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek. Na, hát kedves hallgatóink, itt már azonnal hallottak egy kis bejátszást Juzsitól, ő ilyen csodálatos, különleges dolgokat ö, művel szabadidejében. De ahhoz, hogy ideig eljussunk, egy kicsit szeretném ebben a műsorban őt bemutatni, mint magánembert, mint szellemi, szabadfoglalkozású, a világunkban élő személyt, aki mellesleg hobbiból könyveket is olvas föl. Mindenről beszélünk, ami vele kapcsolatos és ezt a témát érinti. Csapjunk is bele, Józsi, szerintem, mert hát ugye fontos dolgok, honnan is indul a te életed. Gondolok itt a gyermekkorra, a budai évek, a iskola. Hát én született és tőzsgyökenes csillaghegy budai voltam, sehát azért voltam, mert hát éve elköltöztem Ógudáról sajnos, de hát én ott születtem, ott nőttem fel, egy gyönyörű kis kertesházban, szüleimmel, nagyszüleimmel, ott jártam iskolába, én számomra nagyon-nagyon sokat jelentő Ógudai Elpel gimnáziumban voltak a középiskolai tanulmányaim. Nagyon sokat köszönhetek ennek a gimnáziumnak minden szempontból, mert uh, sikerült neki egy olyan szemléletmódot adni, uh, hogy az alapvető állítottság mellett, hiszen én matematika-angol szakra jártam. Azért uh, minden oldalról kaptunk egy nagyon erős uh, humán alapot, uh, kitűnő tanárainktól, és hát úgy tűnik, hogy ez a hosszú évtizedek táblatát is kibírta legalábbis. Bicsekszem magamnak ezzel talán. Mm. Ami azt illeti, hogy az ember, hogy lesz egy ilyen szakma, vagy egy ilyen, ilyen kvázi hivatás, vagy hobbi művelője, ez egy nagyon hosszú út. Bevallom egészen őszintén, hogy én a könyveket mindig nagyon szerettem. drága emlékű édesapám borzasztóan sokat olvasott, nagyon komoly könyvtárunk volt otthon, és én voltam abban nagyon-nagyon szerencsés helyzetben, hogy egyrészt mindig kérdezhettem, mindig válaszolt, és mindig segített, ha való lelakadt a dolgokban. Másrészt pedig nem kellett nekem különös gépen keresgél, nem, mert, mert enélkül is, hogyha egy családban együttartási szeretet létezik, akkor a hétköznapok automatikusan egy folyamatos fejlődés biztosítanak. Pontosan. Aztán volt még egy dolog, ami szintén egy kettős hatást jelent. Az a környék, ahol én felnőttem, valamikor nem tartozott Budapesthez, hiszen ez álló község volt rendezett a látszó Csillagegy, egy aztán a háború környékén csatolták végül is Budapesthez utána terjeszkedett a főváros tovább Békásmagyar felé is és ott a környéken nagyon-nagyon becsületes, tisztességes munkás emberek éltek tehát én úgy nőttem fel, hogy teljesen majdnem egy falusi, kisvárosi hangulatban mindenki ismert mindenkit Kertesázi övezetben átmentünk egymáshoz, beszélgettünk egymással, az emberek vették maguknak a fáradtságot és érdeklődtek, és figyeltek a másik ember felé, ami nagyon-nagyon sokat jelent, és manapság valahol én ezt kiveszőfében látom sajnos. Jó, hát ennek átvette mondjuk az internet, meg sok minden más, de nem pótolja a közvetlen emberi kapcsolatokat. Másik oldalon viszont édesapámon keresztül aztán már a saját dolgaimon keresztül ő kifejezetten az értelmiségi és annak is egy azért egy szerencsére vezető értelmiségi ő rétege között nőttem fel, ami akadémikusokat professzorokat docenseket, egyetemi tanárokat jelentett és ez a kettős hatás nagyon sok mindent befolyásult tulajdonképpen egy ember így tudja felépíteni saját magát Szépen csendesen. Aztán, hogy az alapokkal később mit kezd? Az már részben a környezet hatása, részben a saját magadöntése. Mm. Józsi, és a középiskola után hogyan tovább? Mert ez egy nagyon szép dolog, hogy tényleg családias, szeretett környezetben nőttél fel. De hát a gimnázium, szakközépiskolai tanulmányok után jött a felsőbb évek, jöttek a főiskolai tanulmányok. Erre is térjünk ki egy picit, beszéljünk ezeket. Térjünk ki, mivel szakközépiskolát, mivel én oda nem jártam. Ja, a gimnázium. De... <gim> most gimnázium. Annyira gimnázium volt, hogy a háború környékén, amikor még édesapám is oda járt, ezt állami Árpád főgimnáziumnak hívták, mm. ami arról is perszik meg, hogy doktorát tanárai lehettek csak, tehát kiemelt szinten mm. tanított. Hát most ez úgy történt, hogy ha én már Tíz évig, vagy valahány évig angolul tanultam korábban, akkor természetesen miért ne döntettem volna úgy a negyedik év legele én, hogy én Németországba megyek egyetemre. Mm. Bidős szót nem tudtam németül. Milyen csak egyetem? Hát a gimnáziumnak volt egy nagy hagyománya, ez még a régi átkos időben volt, amikor mindenki el volt nyomva, csak én nem vettem észre se volt se, úgyhogy szégyellem magam, hogy nem éreztem, hogy ide vagyok nyomva, de hát sem, ne, az így utólag már el vagyunk nyomva, tehát így most bepótolom, minden az utolsó <gül> vagyunk. A lényeg az, hogy építőtáborokban jártunk, kitűnő nagyon jó osztályom volt, nagyon-nagyon szerettem abban az osztályba járni. Nagyon összetartó társaság volt, és bizony mi négy év alatt 14 építőtáborba voltunk a jó számolom. A végig már saját magunknak szerveztünk ilyesmit, és együtt lehessünk, és ott lehessünk. Többek között a gimnázium ő, nyaranta egy e, háromhetes epercetőtábort szervezett annak idején ki Németországba, de környékére, Verdehávebe, ahová angolosként nekem természetesen ott volt a helyem, mert ott Megismerkedtem egy nagyon jó, nagyon erős és nagyon komoly német tanárnővel, aki párfogásába vett, mondjuk így és a tulajdonképpen az ő irányítás és biztatása alatt jelentkeztem én ki ő egyetemi ösztöndíjra, és így kerültem ki végül is aztán a Drezdaibő Egyetemre kint voltam nem túl sok ideig, mert sajnos egy év után történt egy személyes szerencsétlenség ami miatt nekem vissza kellett jönnöm de utána ugye ez beszámít, a Magyarországon folytattam tovább a tanulmányokat, és hát itt azért egy-két diplomát sikerült, valahogy mégiscsak elérnem. Amiről úgy gondolunk, hogy beszélni szeretnénk, hát említsük meg azért, hogy mit is akar ez a szellemi szabadúszás most? Merre úszkálsz -e a világban itt a diplomáiddal? Hát most már csak úszkálok. Tehát gyakorlatilag voltam abban a szerencsés helyzetben, hogy az titok, hogy előtte azért a felkészítő beszélgetéseken én, Andrával beszélgettünk elég sok mindenről, én ott el is meséltem dolgokat. Az igazság az, hogy mi úgy készültünk erre az egész szakmára még akkoriban, mi ez a szakma? Ez a szakma akkor a szervezőmérnöki szakmát, illetve a marketing területeket jelentette, ami a as évek második felében Magyarországon még viszonylag újnak számított. Illetve annyiból számított, csak újnak, hogy a fogalmat már úgy helyek közel ismerték, a tartalma az inkább kimerítette a propagandát. Tehát át kellett ezt alakítani, főleg hogy utána közeledett az, az egész privatizáció, piacgazdaság megváltozott az egész világ itt körülöttünk. És én benne voltam abban az első hullámban, ami ő még bevezette ebbe az országban ennek az egész fogalomkörnek a jelentését, mi az, hogy tulajdonképpen marketing, mi az érvényesülés, mi az innováció, uh -huh. itt lehet ezzel kezdeni. Uh -huh. Nem volt túlságosan sok elérhető irodalom, illetve hát volt ide, idegen nyelvű, tehát német és angol irodalom természetesen, de hát magyar nyelvű még akkor készülődött, alakult. Ő a ma már a szakma, legjobb képviselőinek tartott professzorok is ő, akkor töltötték az első éveiket ebben a szakmában, illetve ő, akkor alakították ki ennek az egész ő, szakmarendszernek a hagyományait, de nagyon jó helyen és nagyon jó időben voltunk és szerencsére meg volt bennünk az a kurázsi, hogy ő, ahogy ezt meséltem is neked bizony mi bementünk az egyik ő, tankörtársammal konferenciára, úgyhogy mosogatókodőrrel és egy mobszal szépen besöpörgettük magunkat, hogy ott lehessünk és hallhassuk. Nem kaptunk mi meghívót egy Benedek doktor előadására, vagy bárhoz a tehát oda bekerülni, ilyen egyszerű, 20 éves kis leventéknek lehetetlenség lett volna. És mi ide járogattunk, mentünk vidékre, próbáltuk ennek utána járni. Nagyon nagy szerencsém volt annak ide érni a saját tanszékemmel, messze menőek felismerték és támogatták a dolgainkat egészen odáig, hogy másod-harmad éves korunkban mi már a tanszegi professzorokkal együtt dolgoztunk természetesen, mint megfelelő beosztású kis segédek, de végül is akkor is ott voltunk, és teljesen éles szakmai munkákat végeztünk, aminek azért volt óriási jelentősége, mert amikor megkaptuk a diplománkat, úgy tudtunk kijönni, nem úgy, mint a mostaniak jelentős része, hogy van egy diploma, és akkor neki jár kocsi, meg jár ez, meg jár az. Egyébként se a tudásanyaga nem túlságosan megfelelő, sem pedig a kapcsolatrendszerűen nem valami fényességes. Hogy mi az akkori tudásszínnek megfelelően up to date voltunk, tehát frissek információkkal, és bizony ő, valamilyen szinten ismerték a nevünket, ha másért nem azért, mert egy horvát doktor mellett, vagy egy egy doktor mellett, vagy itt-ott-ottam ott azért csak feltűntünk mm. időnként, és nem voltunk teljesen ismeretlenek ennek a kezdőfélben lévő kialakuló szakmának. És ezzel szerencsésen ő, elértük azt, hogy az a néhány kollega, aki ezt tényleg komolyan is gondolta, az első pillanattól kezdve minimálisan közép, inkább felsővezetői szinten tudott Megindulni, létezni, illetve olyan szakértői területeken tudott elindulni, ami aztán a későbbiekben rendkívül fontos elvált. Mm. Most nekünk zenélnünk kell egy picit, és jövünk vissza még egy kis egyetemmel, aztán haladunk tovább a műsorfonalán. Zene Gyorsan, könnyedén. Én is én is drin bist du doch eigentlich auch én is du is én doch heimlich auch gerne mal die lederjacke Vissza is jöttünk, kedves hallgatóink, egyben a mai vendégem, aki Engler József, ő a zenei szerkesztője is a műsornak. Józsikám, miért is szólt most ez a muzsika? <tos> Nem hát, voltak a -e kedves megkérni, hogy válogassak, Ő, amivel nekem adta egy borzalmas feladatot. Tudatos volt. <tud> Köszönöm szépen. Kedves egészségedre. Mert hogy én mellette azért igyekszem zenéket is hallgatni, és én nagyon szeretem a zenét. Valamikor még visszatérve a régi dolgaimra, mindig a kérdbe úgy dolgoztam kint, hogy vagy valami hangjáték, vagy rádiójáték, vagy zene, vagy rádió, vagy valami ott mindig szót mellettem, majdnától éjszakáig, amíg az emberként dolgozgat. Mm -hmm. Meg hát egyébként is. Úgyhogy borzalmasan nehéz feladat volt az, hogy abból a több száz meg ezer kedvenc felvételből valamit kiválogassak valahogy. Ez a Zondertzónak Pankó, ez arról híres egyébként, hogy annak idején Kelet-Németországban Pankóból indultak a kivándorlási külön vonatok, mm. és Udo Lindenberg, az énekes, aki ezt elkövette, Szeretett volna föllépni Nyugat-Berlinben, illetve kimenni ő Nyugat-Németországba koncertezni, csak hát ő erik Honecker nem engedte meg. Ő nem. Én rontottam el, fordítva volt. Tehát Nyugat-Németországból akart bejönni, ő Kelet-Németországba koncertezni, csak nem engedte be Honecker. Mm. Így igaz. És dühébe írta ezt a számot, amit aztán éjjel-nappal mindenféle adókon a nyugati rádióadók adtak, valaki tud németül, akkor értés, hogy mi ennek a lényege, ahol ő gyorsan lefordítva annyi, hogy elkerül, a kerül, a gél a és a fejhallgatónak fejével hallgatja a pankónak a koncert itt Nyugat-Európából, de azért be az országba nem engedi, hogy a lakosságnak az nem menjen. Ez hát még Dresda miatt került idebe tulajdonképpen, ami tekinthető kitérőnek, tekinthető jónak is, rossznak is, sok minden miatt egy nagyon komoly hozadéka biztos van mondjuk amellett a német mellett amit már sajnos elfelejtek az időmúlásával az pedig az, hogy a jelenlegi mondhatnám, hogy az egyetlen olyan barátom, akit tényleg barátszín szó alatt lehet apostrofálni mi az ember életébe egyszer adódik talán maximálisan kétszer és ez már egy nagy szerencse ez Rezdából származik és ez már jó 30 éves Egyetemi barátság, mind a mai napig is tart, és ezért én végtelenül hálás vagyok, hogy végül is valahogy csak kikerült aboda is. Mm és az előző beszélgetés részben említetted, hogy Dresdából valami miatt haza kellett jönnöd személyes dolog miatt Én úgy gondolom, ezt osszuk meg a kedves rádió hallgatókkal hiszen az élet nem mindig fenékig tejföl és azért a jó humor szórakoztatás mellett, amit te mostanában művelsz, azért bizony vannak nehézségek hmm. beszéljünk erről szerintem hát jó, hát a kérd. Az igazság az, hogy valóban az élet úgy teljes, hogyha van fehére seket, a oldala is, illetve hát a szürkének mindenféle változatai. E, igen, az én életem is tele van gyönyörűségekkel, hihetetlen szeretettel, hihetetlenül szép élményekkel, és tele van feneketlen mélységű borzasztóságukkal. Skorpió révén ugye én vagyok a végletek ember, ami rám tényleg igaz is. Hát annak idején, amikor Indrezzába kimentem egyetemre, elkövettem azt a felethetetlen nagy hibát, amit nem nagyon szabadott volna, persze a de akkor is, hogy én megismertem kimenetelem előtt egy örkislányt. Nagyon szép kapcsolatunk épült ki, alakult ki, csak hát ugye ezt kvázi ketté vágta ez a tartózkodásként. Aztán szintén husvéti ünnepek környékén pont így Etajt kilátogatott hozzám, és hát a lényeg az, hogy értelen kellett hazamennie, és annyira értelen, hogy egyenesen az egyetemi diszkóból rohantunk le a pályázborig, sajnos elkéste a vonatot, és egy rossz döntéssel megpróbálta még elérni, csak nem sikerült neki, úgyhogy én vettem ki a sínek közül, mindegy, hagyjuk. tehát voltak olyan dolgok is kint, ami, ami azért nagyon-nagyon megnehezítették, is, így van, megnehezítették az életet. És Drezda után, amikor hazajöttél ezzel a lelki drámával, válsággal, hogyan tovább? <coughs> Gondolok itt még a tanulványokra, munkára, ott már elkezdődött a meló is az iskola mellett? Nem, tehát amikor én hazajöttem Dresdából, hát tulajdonképpen nekem ezt a kinti évemet, ennek egy jelentős részét beszámították, átkerültem egy magyar felsőoktatási intézménybe, ott egy olyan szakot választottam, hiszen Bianco felvételi lehetőség volt, sikeresen így azért ezt megkaptam a Sostor össze lehetőséget, olyan szakot választottam, ami ugye GP szervező mérnöki szak volt, amiről nem is nagyon tudtam, hogy micsoda. De úgy jól hangzott, és hát akkor miért ne. Aztán később ismertem meg, hogy ez micsoda tulajdonképpen, és az első év végén, a második év elején kerültünk olyan helyzetbe, amit aztán később kamatoztatni is tudtunk, amit az előbb elmeséltem. És hát ott már másfél-két év múlva bizony együtt dolgoztunk gyárak átszervezésén, felővizsgalláttán, ugye akkor volt az államosításnak a fordítotja, quasi kvázi privatizáció, előtte a divizionális rendszerek kialakítása, e, akkor ilyen coscentereknek a kialakítása, és így tovább egyéb szakmai feladatok, ami az állami vállalkozásoknak a lebontását, illetve felkészítését jelentette a későbbi kvázi kapitalista uh -huh. életre. Aztán utána ezután, a diploma után kezdtem el dolgozni. Nagy szerencsémre egy tanácsadó cégnél kezdtem dolgozni, ott is egy középvezetői státusban. Előtte még az egyik cégnél igazgatói tanácsosként eltöltöttem másfél évet, ami hihetetlenül <gül> furcsa dolog volt 24-26 évesen mm. főleg úgy, hogy például az első hivatalos üzleti delegációnak tagjaként igazgatóm bizalmával ő kim a Indonésiában és hát amikor kimentünk a repülőtérre tudja mind elnökök igazgatók, idősebb 40-50-60 éves szakemberek, nagy komoly üzletemberek, és hát közöttem megjelenek én, és mondták is a szervező lánynak, hogy hát milyen aranyosak vagytok, hogy hoztatok ide egy ilyen jó képű fiúkat titkárnak. Uh -huh. Azt, mint a kujkakakas kikértem magamnak, hogy én ugyanolyan delegációs tag vagyok, tehát, úgyhogy az már mégis, csak már mégis. No, hát, na no, hát. Az lett a vége, ugye, hogy azért visszanyalta a fagylat, mert amikor kint voltunk, történtek kis dolgok hogy fennek fogva, én húzgáltam kifele az egyik állami gazdaságunknak a vezérigazgatóját az Indiai-óceánból egy katamarára, hogy hát már még se legyen szápoly Másik oldalon pedig azért, azért megbosszulta ez magát, mert úgy volt a tárgyalás, hogy gyönyörű, elegáns, luxus hotel, ma sem már megszokott, de hát akkor nekünk ez vadonatúj de dolog volt. Mm és asztalonként volt a tárgyalási rendszer beosztva, mindenkinek meg volt, hogy az nap hányan jönnek hozzá egy-egy témával kapcsolatban, és mit tudom, én lement itt délre, féleire, egy órára mindenkinek a tárgyalása, valamilyen lelkiállapotban én hozzá meg jöttek, és jöttek, és jöttek, és jöttek, egész este ötig, hatig, hétig, hm. Na most, hát kint, Indonéziában nem kell bemutatni, mikor kiszálltunk a repülőtérről. Az első élményem az volt, hogy majdnem visszaszálltam, mert meg nem tudtam fúlni. Hát olyan Igen, volt. Igen. Na nem baj, mi jó európai ügyerekek, sötét öltött nyakkendője, hogy illik. Uh. Hát a kínai tárgyalópartnereink, keki rövidnadrág, feltűrt rövid ujjú póló, meg Nekik nem tudom, mi rajtunk röhögtek, hogy mi csinálom miatt. Igen. És komolyan az volt a nap vége, hogy hát én már teljesen elfáradtam, már mindenki ott viskizett egy másik asztalnál, és rajtam vigyarogtak ott, hogy mit szemlődök én, és akkor oda hogy hát segítsetek már az Isten, áljon már van itt valami kifejezés, nem tudom, hát segítsetek már, választ és ha segítsetek, gondolkozz, jaj, de jó nekem, hát tényleg. Na de szerencsére volt, mivel. Szerintem dolgoztunk, tanultunk itt a műsorban már fél órán keresztül, Szerintem még egy kis sztorizgatás, ha esetleg valami olyan élményed van, amit szeretnénk itt megosztani az év, egyetemi évek alatt, a kedves hallgatókkal, külföldi utazás, még itt fokozzuk a hangulatot egy kicsit, még majd elérkezünk odáig, hogy hogy is lettél te, honnan is ered az, hogy te teddy futsz és csinálod, amit csinálsz. Ö, említettél nekem itt a műsor előtt néhány kis édes aranyos sztoridat, ezeket szeretném, hogyha itt most ha mondjuk gondolok itt egy ilyen orosz nyelvtudással kapcsolatos témára, ez nekem. egy ez egy külön szám volt. A lényeg <gül> az, hogy ugye akkor Iba én még ahhoz a Brigátus tartoztam, akinek kötelezően kellett az orosz tanulnia. Hát most némi középiskolai veszőtségek után, ahol is ugye, matematika angol tagozatosként velünk minden tagozatos szinten tanítottak és fősebbek, vettük, csináltuk ezt becsületesen. Tanulni azonban egyetlen dolgot tanultunk kézzel, ábaléjjel nappal, az pedig az orosz volt, mert az orosz tanárnő is kitalálta, hogy már pedig akkor mi orosz is tagozatos szinten kellene, hogy tudjunk. Uh -huh. És az a tagozat, ami gyakorlatilag a fénye volt az iskolának, a különleges alakulat, ugye, és persze tagozat, mindenből ugye kívánó, meg ott legelől hát nekünk az orosz átlagunk az kettő akár mennyi volt, és szenvedtünk, mint a kutya a kölkivel. Egész addig, amíg egyszer véletlenül tanárt nem cseréltünk egy hónapra, és véletlenül ugye az osztály másik felének az átlaga 1,00-ra esett vissza, amilyen megfejment 5 egész nem tudom mennyire némi különbség tanár és tanár között, illetve a várási rendszerek között. Na lényeg az, hogy ezek után ő, már itt a felsőbb intézményekben bejönnek a gyerekek, hogy hallottuk-e, hogy van egy különleges ösztöndíj, ahol ki lehet menni két hónapra Leningrádba, ő, orosz felsőfokú nyelvi továbbképzés színszó szó alatt. Na most hát ehhez tudni kell, hogy hát azért már a tankörben ott fönt nem igazán migráltuk az orosz nyelvet, szépen a fogalmaztam. Lényeg az, hogy volt nekünk azonban egy hatalmas ászunk, ő, ő pedig ami mi ottani orosz tanárunk volt, aki a minisztériumi kapcsolattartó is volt egyben, és hát bevetettük azt a rendelkezésünkre álló két darab lányt, aki velünk járt. Addig-addig fűzték, nyúzták, húzták, én addig tettem-vettem ott magam, meg az összes többi és amíg elintéződött, hogy az ötven lehetséges helyre, ahova is Budapest létező legjobb oroszul beszélő, ő, egyetemi hallgatói mehettek volna ki, hát abból mi 18-an köröstük kimentünk úgy, ahogy vagyunk. Mert hát már miért együtt menjünk, hogyha egyszer van egy ilyen lehetőség, meg jó buli. Én, így van, meg hát egyébként is nagyon értitek, tudjátok az orosz nyelvet. Hogy ne? Na most hát ennek örömére, amikor me megérkeztünk, tavarisok vártak is minket kétségtelenül. úgyhogy szóval tényleg ők fölkészültek arra, hogy a visszaható ikes igény ragozása adta a felsőfokú izé, meg a, a, a nyelvi módosulatokkal, meg nem tudom mik. És ezek után jött a megdöbbentő felfedezés, hogy mi nem tudunk oroszul. De olyan szinten nem tudunk oroszul, hogy végül is másnap reggelre a orosz aki a csoportot fogadta, kénytelen volt az öt éves kislányának a hajtogatós mesekönyvét behozni. Körülbelül arról szó, hogy kakas mondja, kukuriku, kapirgál az udvaron és hát mi ezt tanultunk két hónapig oroszul, mert hát azért ha már elutaztunk oda másfél napon keresztül vonattal, csak nem zavarnak már minket vissza, hogy én csak. Hát mégiscsak, mégiscsak. Igen, de még egyetlen kis rövid történet itt Leningrádrúl, ez mondjuk én rám jellemzőben, én vele mindig történik valami, hát nem én lennék. Úgy kellett átmenni a városon, a kollégiumtól a ott, egyetemi intézményék, hogy hát végig kellett menni egy ilyen oszlopsor mellett, egy hófehér, márvány fehér oszlopsor mellett, és akkor balra el, egy ilyen kis utcán, és így tovább. És hát mi, amikor megérkeztünk, ez egyébként, ha jól emlékszem, 87-ben volt, amikor volt az a rettenetes hideg. Itt, ez a minusz 33 fokos tél. Mm. De itt volt az, hogy jegesmedvék potőráztak az égből, a Arról is van egy csomoszlorint, de már nem akarom húzni az időt. Lényeg az, hogy... De azt majd azért elmondom, mert az jó. Oké, okay, oké. Okay, okay. Amikor ő, kiérkeztünk, még át tudtunk aznak menni a befagyott néván. Uh -huh. Elvittünk magunk a nagy kabátot, kiskabátot, mindent, hogyha hát, ha itt nálunk mínusz 33 fok van, akkor ott mi lehet? Hát ott meg az volt, hogy volt mínusz 3 fok talán, vagy mínusz 2, Uh -huh. teljesen fölmelegedett, úgyhogy két napon belül a néva is felolgatt hoppá hát erről van szó pontosan, úgyhogy vége volt az egész világnap a lényeg az, hogy megszoktuk, hogy, hogy a márvány sor mellett el kell menni az oszlopsor mellett, három-négy napig úgyis jártam, és egyik nap akarok délután visszajönni a kollégium felé és én becsületesen bevallom, hogy eltévedtem és két és fél vagy három órát körbe-körbe jártam, mint az idióta a óriási orosz nyelv kérdezgettem mindenfelé, hogy mégis hogy hol lehet itt a központi kollégium mert ott bizony nem volt márhány fehér oszlopsor, hanem egy nagyon szép halvány sárga, ilyen neogótikus izé volt ott. Utól utólag magyarázták el este hogy ez ugyanaz az oszlopsor, csak felolgatta égtől Tudjunk. Hát igen, és a... Hát, bocsáss, meg te... még mindig nem jártam úgy, mint annak idején, amikor borzasztó német nyelvtudásomat fitoktattam kint kellett német az első időszakban. Szerettem volna hazautazni Magyarországra, csak elfelejtettem, hogy hogy a csodába lehet repülőjegyet venni, mert nem találtam meg a reptéri irodát, illetve a egy értékesítő irodát. Na és teljes elánnal odamasíroztam egy kelet-német rendőrhöz, és halál nyugodta megérdekültem tőle, hogy. Az hát azok idő. Uh, közül versenylik helfön. Uh, Wokem a uh, Nufwafé Hát, hogy hol találom meg a luffafe irodáját. Na most a szerencsétlen nézett rám kimeredt szemekkel. Most, uh, először úgy azon gondolkozott, hogy most letartóztasson, ne tartoztasson, hülye vagyok provokálom, mit csinálok. Utána szép nyugodtan szemeimbe nézve és látva az én ártatlan szépségemet, közölte velem, hogy fiatalember a Luftwaffe intézménye 1945. május végén megszűnt tulajdonképpen. Kelet-Németország repülőipari társaságát Interflugnak hívják. <gül> mindegy madár madárát most <gül> Megkaptad a megfelelő felvilágosítást, Akkor és mehettél tovább. Én ilyeneket tudok csinálni, persze, bárhol, bármikor. Most mi azt tesszük, kedves hallgatóink, hogy egy icipicit zenélünk, és jövünk vissza hamarosan maradjanak velünk, elérhetőségünk terefere 2000, írásban infokukac.hobirádió.hu és a www.hobiradio.hu Enger József, Teddi Ted a vendégem. A műsor további részében minden kiderül, kiderül, hogy az internetes világban miért és hívják őt Teddi milyen műveket olvas, milyen alapon teszi a válogatást milyen a technikai háttere, és nagyon-nagyon sok kérdésre még választ kaphatnak, ha itt maradnak velünk. Hallgassák a pici zenét, és jövünk vissza! vagyunk, kedves hallgatóink. Hallottak egy kis zenét, és innentől most már kezdünk átevezni arra a vízre, hogy hogyan is lett Józsiból Teddy Ted. Szerintem csapjunk is bele, mikor kezdődött nálad az, hogy szabadidőben a felolvasásra szántad az idődet? Hogy keveredtél te ezzel a világgal, úgymond, kapcsolatba? Semhogy. Az igazság az, hogy én mind a mai napig Néha felolvasok egy mikrofon előtt, és aztán úgy döntök, hogy hát, ha mást is érdekel, és Tehát nekem semmiféle hivatásos dolgom, mint ebben nincs. Színművészetire, vagy valamilyen ö, szinkron voltál ezzel a képességeddel? Nem feltétlen ezzel a képességemmel. Én szerettem mindig játszani, szerettem idétlenkedni. Engem a gyerekkoromban is, ilyen házi bohusznak tartottak. De az igazság az, hogy valóban, egy olyan jó tíz évvel ezelőtt talán elmentem egy szinkronstúdióba, megpróbáltam, hogy hát ha én lehetnék egy szinkronszínész, mert tetszett. Sokat tanultam, kétségtelen tény, nagyon érdekes emberek között voltam, de aztán nem lettem szinkronszínész, aminek egyetlen lelke sokkal van, és én fél év múlva kb. azért is megköszönve nem folytattam tovább ezt az iskolát. Mi volt az? Sajnos, hogy hülye vagyok, én tisztelette bevallom, mert a memóriám arra nem alkalmatos, hogy még akár azt a végtelenül gyors 10-15-20 másodpercet is unblock meg tudjam uh -huh. pillanat alatt jegyezni, és visszamondani csüketszobában tátogó szájakra, uh -huh. amire szükség van. Úgyhogy én mind a mai napig a Magyar Szinkront hihetetlen csodálattal nézem, és főleg annak a néhány embernek adózók nagy tisztelettel, mint Forgás Gábornak, mint uh, Breviszkinek, illetve az összes többieknek, mi a régiekről most nem beszélve, uh -huh. hiszen a mostaniaknak annyiból sokkal nehezebb dolguk van, hogy régen egy-egy mesterszinkronizált film az készült egy-hétig, két-hétig, fenne tudja menni ideig, főleg, hogyha nagy filmekről volt szó, és jó filmekről van szó, mert megengedhették maguknak, hogy addig ott tartsák a színészi állományt, amíg az olyan nem lett, ami erre szükség van. Ha kell, háromszor, négyszer, ötször, hatszor visszamondatták vele, és újra és újra felmondták, amíg jó nem lett. Aztán, ahogy bejött ez a rettenetes mennyiségű tévécsatorna, csatorna, ami most van, hát tessék annak utána gondolni, naponta egy 40-50 tévécsatornás kínálaton egy nap több száz film egy le. Ennek a több száz filmnek a szinkronját meg kell tudni csinálni, mert egyébként nem lesz szinkron. Következésképpen boldog-boldogtalan, aki szinkronnal foglalkozik, iszonyatos tempóba, angróba gyártja lefelé a szinkronizált anyagokat, és szerencsére többnyire nem a minőség rovására, ami egy csoda, csak magyar szinkron nagyon jó, még így is Európában. Viszont nincs idő arra, hogy javítgassanak. Tehát ha az ember egyszer hibázik rendben van, még az elme egy másodszor belebakizik, akkor már nagyon csúnyán néznek rá, ha harmadszor, akkor már legközelebb nem igen fogják meghívni, mert ez pénzés idő és kiesés. Pontosan. Tehát, igen. felgyorsult a világ ebből a szempontból és én sajnos nem vagyok már úgy látszik agyilag alkalmas arra, hogy egy ilyen szintű ruhangászos versenybe belemenjek nem is vállaltam fel tisztelettel bejelentve én azt mondtam, hogy én nagyon szívesen eljátszok a hangomban meg én amennyit tőlem telik, igyekszem megtenni akkor, hogyha látom a szöveget, és úgy tudom azt artikulálni, szépen nyugodtan követve, ahogy azt én szeretem tempóban. Uh -huh. Meg is kapom egyébként, hogy lassú vagyok, tehát jönnek vissza, visszajelzések, hogy hát miért mondok egy-két ilyen dolgot fel, ennyire tagoltam, vagy lassan? De két oka van. Három, a harmadikat azt csak záruljában mondom el, hogy sajnos bagózok, és hát, főleg mostodában egy kicsit betegség után is vagyok, mert egy meg egy nagyon csúnya gyűlődéssel küzdöttem, az ember azért nehezebben szedni a levegőt, és azért utánvágni kell egy kicsit az anyagokat időnként. Tehát ez szakmai titok, és ezt úgy tudja senki. A másik az, hogy az anyagok, amiket én felmondok, jelentős részt klasszikusok novellákat, rövidebb anyagokat szoktam felmondogatni. É, azokat jobban szeretem azzal együtt is, hogy nagyon sok tiszteletre méltó felmondótársam mellett én is képes vagyok azért arra, hogy órákon át folyamatosan dolgozzak és csináljam ezeket a felmondásokat több anyagokkal. Hm. Nem egyszerű egyébként, mert az embernek egyszerűen elfárad a szája, a torka nem tud már odafigyelni, elcsuklik a hangja, tehát valaki észre próbálja ki a nélkül, hogy rosszat akarnák neki. Tehát néha kapunk kritikát, hogy így nem jó, meg úgy nem jó. Tessék, csinálj egy órás anyagot, azt meglátom, te mit csinálsz. Így van. Ez is benne van. Pontosan. Igen. A másik dolog pedig az, hogy ugye én ezeket a viszonylag klasszikus anyagokat mondogatom fel, és hát az igazság az, hogy ezeket, amikor írták, azért egy lassú Bajokkal terhel, de nyugodt világ volt. Bizony teljesen. Tehát, más annak körülmény. idején ismered talán az anekdotát erre, amikor ugye a híres nagy író, mit tudom melyik, Móricz, vagy Gárdony, nem tudom melyik. Üldögélt ott a platáfa alatt, hmm. iszogatta a bort, pipázgatott, szétnézett egy kicsit, elzavarta a legyeket, megint iszogatta a bort, utána fogta a kalamárist, és leírta a következő sort mert szétvet az ideg. Hát igen, szóval ez, ez körülbelül akkor így igen, működött. Igen. Tehát ennek egy méltóság, teljes, nyugodt, lassú tempó dukál, mert ezzel tisztelem meg azt is, aki írta. Hát az, hogy most manapság a füleknek ez már nehezebben hallható, vagy, vagy itt már mindenki megszokta azt, hogy roha, mint az őrült, arra imád tehetek. Hát pontosan. Az lenne még itt egy nagyon fontos dolog, hogy Eh, hogyan is lettél te Teddy tedd. Nézzük innen. Már mint a Teddy Ted, mint Teddy Teddy Ted a, Teddi, tedd a névként, tehát az internetes világban. Hogyan is lettél te Teddy tedd. Ezzel a felolvasással, ezzel a képességgel. Majd azon a száron is haladunk tovább. Hm. Az az, hogy hát ugye mikor? 90 4-5-6 óta azért az internetet használom, tehát ilyen szempontból azért régi motoros vagyok, és hát nekem is volt azért néhány nevem, voltam én Paff, voltam én Mustang, sok minden voltam, aztán amikor elkezdtem, és voltak ezek a hatalmas nagy csetek régen, ugye a hundia cset, meg igen, ilyen olyan, nemlegessük őket. őket nem mindegy. Lesz. A lényeg az, hogy Hát ott akkor kellett választani, nekem meg eszembe jutott, hogy voltam én valamikor kisgyerek is, <gül> és amikor kisgyerek voltam, én sajnos elég beteg kisgyerek voltam, és egyik kórházi CSTM alkalmával ő, talán emlékeztek még rá, hogy volt ez a bizonyos PIF magazin, <gül> Egy gyerek és abban volt egy képregény sorozat egy kalyrol és a barátjáról, mindenféle fajta kalandok között, és ezt hívták úgy, hogy te nem, Ted. Sután visszaemlékeztem erre, és én azt mondtam, hogy én tulajdonképpen nagyon szerettem ezt a teítedet, mint olyat, a barátját egyébként talán még jobban, csak annak nem tudtam a nevét, úgyhogy maradtam az, hogy te ugye Ted. A nevem innen származódik ez nagyon aranyos mielőtt elmennénk meghallgatni egy felolvasásodat, Móra Ferenc lenne, amit én ide bekészítettem erről szeretnénk valamit mondani, hogy hogy esett erre a választás hát az igazság az, hogy én ezeket az anyagokat általában úgy szoktam kiválogatni hogy öngészgetek, olvasgatok nézegetek mi az, amit nekem megtetszik, és hát nagyon sokszor van az, hogy mi az, amit egyáltalán el tudok mondani talán Uhum. Úgyhogy ez értékelhető is legyen, mert bevallom ezt a sőszintén, vannak anyagok, amit nagyon szeretnék elmondani, csak nem vagyok rá képes, és én a saját korlátaimat fölméve nem vállalkozok rá, mert felesleges egy anyagot rosszul kiadni a kezedből, amikor ugyanilyen energiával egy másikat esetleg jobban is meg tudok csinálni. Én magam választom ki az anyagaimat, időnként... Kérnek rá, hogy esetleg ezt vagy azt próbálja megcsinálni, valamikor elutasítom, mert sajnos nem tudom megcsinálni, valamikor nagyon szívesen, és megköszönöm, megteszem, hogy megcsinálom. De szerencsére magam a gazdája vagyok ebből a szempontból, én órát szeretem, Gárdonyit nagyon szeretem. Ő a klasszikusok közül elég sok mixátot mondtam el, mondta mondtam el, Móricot mondtam el, illetve. A bolondériá mostanában, hogy csináltam egy nyugat antológiát, Mori Zsibunnak összeválogattam a nyugatban lévő novelláinak egy jelentős részét, és feltettük a Mekre, hogy a Magyar Eltonikus Könyvtárra, ott elég sok hanganyakon megtalálható. Mm. És akkor én végig a nyugatot, és akkor azt mondtam, hogy kérem, olyan hihetetlen mennyiségű, kiváló írás van, aminek egy jelentős része a mai napig aktuális. Mind a mai napig nagyon szívesen lehetne értékként letenni az asztalra, de elsüllyedtek. Elsüllyedtek azért, mert elment felettük az idő, mert annyira az ember már nem kultiválja azt, mert mindenki legyint arra, hogy igen, a nyugatosok, bla, bla, bla, bla, kész, és akkor már is tovább. Ő, mert tele van most már ilyen ponyva, meg nem tudom ilyen irodalommal az egész láthatár, az embernek ideje nincs semmire, tehát akkor könnyedet akar, kikapcsolódni akar egyébként, ha meg már mégse akkor a klasszikusokat akarja ugye a nagy nehéz klasszikusokat és ezek meg valahol ott maradnak a semmi határmesdéjén én meg azt mondtam, hogy na akkor halászkassuk ezeket szépen ki próbáljuk meg akkor ezt értékmentésként visszahozni mhm most mi móra után jövünk vissza, meghallgatunk egy nagyon rövid kis felolvasást Józsi előadásában, felolvasásában, és itt vagyunk újra. De ha tökéletlen is az asszonyi állat, hőzni sütni úgy tudám, hogy olyat nem öszik a római császár a saját nevenapján se. Jaj, testvér, csak hogy én gyönggegyomró ember vagyok, tapogatta a szakála alatt a gyomrát a török. Aztán meg a próféta is tiltja nekünk azt a förtelmes állatot, amelyet ti is csak úgy hívtok, hogy disznó. Tisztültetőm a profétátokat. Kavarodott föl egy kicsit az önérzete alatt rád utcai papucsosnak. De a Görlice madarat azért nem tiltja tána Szent Mahumet. mert avval akarné kellemesködni a gyomrodnak. A török azt mondta rá, hogy már azt vállalja, és azzal szíves búcsút vettek egymástól, megállapodván abban, hogy majd karlócai mellett döntik el, sárkánykígyóból lette az asszony, vagy asszonyból lesz-e a sárkánykígyó. Ali papucsos fölkapogott a várba, Palipapucsos pedig hazadöcögött a Latrán utcába. S kiadta az ordrét az asszonynak, hogy másnap délre meg kell sütni azt a két bús gerlicét, amelyik a pitva rajtó fölött kukkurúzik. Mégpedig az egyiket mazsol a szőlővel megspékelve, mert a töröknek arra csúszik a bor, a másiktól pedig nem kímélve a török borsot, mert úgy kívánkozik a magyar gyomorba. – Már pedig nekem se, se úgy nem köl, rángatta Panyókára a vállát a mesterné. – Teneköd? aki ki kérdezte azt, hogy mik ő Úgy! – tette a kezi csípőre az asszony. – Hát én tan meg éhőn tátokjak addig, amíg kent a házat azzal nagy béli Te! – gerjed fel a mesterben az ürmös, Te nem tátoksz, hanem befogod a szádat. Úgy hallgatod a kuckóból, hogy hogy tanítgatja egymást két olyan nagy eszű ember, mint az alibög a, a pali. Vissza is jöttünk Mura Ferenc után. Elérhetőségünk terefere2000 skype-on és írásban az infókukat A terefere mai vendége már nagyon jól tudják, remélem, és nagyon vártok vissza bennünket. Engler József, Teddy Ted. Józsi, ott tartottunk, hogy klasszikusokat, kortársokat olvasol fel. Nekem most... épp Hát az egy Mórát, mert nekem ez tetszett. Hát És az igazság az, az, hogy Bárda meg még jobban tetszett, mert nekem a szívem abszolút csücske a Göre Gábor sorozat. És megmondom őszintén, hogyha már korábban kérdezted, hogy miért kezdtem én ezzel az egészszel foglalkozni valamikor. Hát bizony, hogy nem a Göre Gábor miatt kezdtem én ezzel az egészszel foglalkozni, mert én még egészen fiatal gyerekkoromban édesapám rengeteget mesélt róla, oh. akkor még nem volt meg a könyv. 90-es éve környékén a legele én megszereztem azt sorozatot egy ilyen reprint kiadásba, akkor borzasztóan örültem neki, Ő hülyére dröhögtem ott magam a magamat az egészen, rongyá olvastam, apámnak olvasgattam föl, meg barátaimnak belőle, és aztán egészen véletlenül valamikor a kezembe akadt egy felvétel, ő a egyik legtiszteltebb, legtiszteletre mértóbb és legkiválóbb magyar felolvasó Túlmodor Bodor Tibortól, uh -huh. akit egyébként hihetetlen módon ő, szeretek és tisztelek én saját magam is. Hát hogy mondjam, Szóval, ha valaki ezt hallotta, tudja, miről beszélek, ha nem, akkor érdemes esetleg majd meghallgatnia. Bodor Tibor egyszer neki állt a öreg elbor elmondani. Én még ilyen orvosi jó esettel nem találkoztam, hogy egy helolvasó ilyen látványosan szerencsétlenkedjen egy szöveggel. Hihetetlenül nem neki való szöveg volt, mm. nem, nem bírt vele sehogy sem. És akkor én meg elkezdtem ott morfondírozni magamban, hogy nem létezik, hogy ezt ne lesen elmondani. És elkezdtem mondogatni, neki eredtem, felmondtam, gyakorlatilag megcsináltam, aztán idők folyamán mind a 10 Göreg volt könyvet, ami létezik. Hát az első rosszak is lettek, tehát azt javítottam később. Nem lettek rosszak, csak nekem nem tetszett, tehát javítgattam őket, meg van még egy pár, amit még utólag fogok is javítgatni talán. De kialakult egy hangfekvése, kialakult egy struktúrája az egésznek, és én borzalmasan élveztem, retteletesen szerettem ezt a sorozatot felmondani. Megmondom őszintén, én nagyon-nagyon szomorú voltam, amikor a legutolsó könyvnek a legutolsó részét mondtam fel, és ki kellett mondani, hogy hát ez ezzel itt az vége. Na hát ez kész is van. Kész. Neked akkor véged lett. Hát igen, tehát, de szerencsére azért olyan rosszul talán csak nem sikerült, ezt néhány ezres letöltési szám mutatja. Igen, éppen a... azt szeretném megtudni, hogy a te felolvasott műveidet úgy mond, hol tudják megtalálni a kedves rádióhallgatók, honnan lehet ezt letölteni, mert már említettük a Magyar Elektronikus Könyvtárat egy információs bázisként, van, és én itt kutattam, a... műsor előtt keresgettem utánad, és rádnéztem, hát készültem az adásra, és van olyan, hogy mindenkinek van hangja ö, oldal, ott is láttam, hogy fent vagy. Gondolom, oda is feltöltöd az írásaid, a felolvasásaidat. Á, onna törlöd, mondanám, onna hát, csak leszed. Így van, így van, és még de, hol van. De egyszerű, hogy én elmondom, mert jó. Így gyorsabb. Tehát az igazság az, hogy. Egyrészt vannak azok az anyagok, amik. Van itt az örök magus, ez a jogvédelem. Mi mindig beleszaladunk abba, mi az, hogy jogvédett, mi az, hogy nem jogvédett. Most hiába akarunk mi behozni 70-80 évvel ezelőtti anyagokat, ha egyszerűen az az emberek számára vagy felületesen, vagy egyáltalán nem kell. Tehát ha. most én olvashatok fel csodálatos 80 évvel ezelőtti. Hangvételű, gyönyörű regényeket, hogyha az emberek szeretnének egy jelenkorban játszódó kortárs a darabot, vagy egy, te, egy krimit, vagy valamit meghallgatni, akkor mindig el lehet dönteni, most akkor olvassuk, vagy ne olvassuk. Hát most mit csináljuk? Ez van. De az ember azért az ódiummal mindig játszik, de. De. Hát ezt úgy meg, hogy nagyon sok olyan anyagot csinálok, ami nem jogdíjas, tehát már a jogvédelme feloldódott. Ezeket, és én az anyagaimat mindig adom közre, tehát mindig szabadon, terjeszthetően teszem ki. Azért is csinálom őket többek között, mert részben a, a csökkent látású, gyengébb látású emberek számára ez nagy segítséget jelent. Nem csak nekik, hanem az időségek. Visszajelzések alapján nagyon sok kamionos kollega, ugye hosszú utakon vezet, kikapcsolódásként hallgatja ezeket a dolgokat. Nagyon sokan vannak, akik betegek, vagy rászorultak, vagy egyszerűen nem tudnak éjjel aludni, és hallgatják. És én örülök neki, hogy hallgatják, hiszen valahol azért az irodalom fennmarad, megmarad. A lényeg az, hogy ezek ingyenesen elérhetők a Magyar Elektronikai Könyvtárban is, ott a teljén görösorozat, ott van néhány történelmi anyag ott van ő, móra összeállítás, egy két dolog. Emellett valóban ez a mindenkinek van hangja, ez az Olvas fel blog, ami egy ízeleget meg a, ő, annyit, hogy ő, valahol a, a, a saját felmondási dolgai miatt is keletkezett, hiszen ő, Ambrose, Ambrose Attil, a, a Pécsi Egyetemnek a, az egyik vezető könyvtároka ő, aki ezt a rendszert kitalálta, létrehozta és jelen pillanatban is hatalmas munkát végez, hogy ez működőképessé váljon, szervezte azt össze, hogy azoknak az embereknek, akik a saját hangjukat, szabadidejüket adják más emberek szórakoztatásához, más emberek műveltségének kikapcsolódásának a megteremtéséhez, Eznek legyen egy olyan központi helye, ahol ezek az anyagok megtalálható, szintén ingyenesen elérhetők, sőt, ide bárki csatlakozhat, aki érez magába kellő muníciót, hogy ő ezt meg tudja csinálni, és van olyan technikai háttere, hogy ezzel dolgozni is tudjon. Mert például, hogy az én anyagaim olyan szintűek, ami ennek kicsit tökéletes, de az hmm. nagyon sok kínlódásnak és hosszú éveknek az eredménye. Aztán van egy harmadik, ahol az én anyagaimat meg lehet találni, ez egy hatalmas közösségi megosztó oldal, a kanadahun.com uh, nem, de kanadahun.com, és annak a hangos könyv részlege az irodalmi szekció belül, én oda mindig felteszem, szinte minden anyagot, és hát ezen belül még ugye az archív.org és millió megosztó hordják most már szép néha olyan helyeken kerülök elő, hogy én, én magam elcsodálkozok rajta. Még nem esett szó, ezeket így köszönöm, így nagy vonalakban reméljük, hogy feltártuk azt, hogy hol is vagy te megtalálható a felolvasásaiddal. Nem esett szó még például a Harry Potterekről. Itt már a klasszikusokról beszéltünk, a régebbi komoly dolgokról beszéltünk, most egy picit a Harry Potterről, mert ha elmegyünk egy picit zenélni, akkor idején beszeretnék tenni egy Harry potter felolvasásodat is. Tehát belőttön a zene után, és aztán beszélünk róla, jó? Jó, akkor most euh, azonnal elmegyünk zenélni, kedves hallgatóim, mert a vendégem így rendelte. Itt ilyen spontán dolgok vannak közöttünk, de én állok rendelkezésére. Ő a szerkesztő, ő most a parancsot megadta, én végre végrehajtom. Hallgassuk meg akkor ezt a Harry Potter bejátszást. A Szent Mungó hetes számú szülészeti osztályán nagy volt a nyüzsgés. Kint a váróban egy csapatnyi vörös hajú gyerek okozott nagy felfordulást, hiába is próbált az apjuk rendet tenni közöttük. Egyáltalán nem voltak elámulva a ténytől, hogy nekik most kis testvérük születik. Hát, Vagyok mi már éppen elegen. Vont vállat az egyikük. Mire apja olyan megrobóan vonta össze a szemöldökét, hogy a fiú jobbnak látta rögtön folytatni. Hát igen, igen de hát. Hát, hogy majd szorítunk valami kis helyet, meg hát egy kis húgaz mindig is járnyzott. Dr. Blakey, egy fiatal, szőke, mindig vigyorgó gyógyító volt bent a szülőszobában a gyerekek anyjával. Mondja, nem menne már ki. <tos> nem menne, de, derünk, mindjárt, gyorsabban legyen. Befújj, kifújj, kifújj, <tos> Mit akar már tőlem? Csupa jó szándék által vezérelve, szünet nélkül bátorító szavakat mondogatott az asszonynak, hát úgy gondolta, hogy megnyugtatásul. Nem is sejtve, hogy a fájdalom mellett éppen az ő folytonos duruzsolása az, amit Mollit leginkább az őrletbe bekergette. De ne fésít ne, ne, ne, ne nekem! Gyerünk, kifújj! Befújj, kifújj! Befújjj előre! Na, no, no, most mi van már elájult? Kézzük, megsérjük, amit mindjában iszok egy pohár... pohár vizet? Nem adna nekem! Ez az egy pohár volt itt, de majd mindjában... No, Kézzük előtt! Hozzá a <gül> Nem kell gombóc, Nem <gül> be engem! Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, az asszony magában a pálcájáért fohászkodott, amivel elnémíthatna ezt a nagyszájú, fecsegő, idegesítő, alkalmatlankodók is. Uh -uh. Hirtelen megszűnt a fájdalom, és Moli erőtlenül felsóhajtott. 16 és 18 óra között terefere, érdekes és szórakoztató terefere, a mikrofonnál Tóth Andrea. és jöttünk a kis Harry Potter és egy zeneszám után, mert azért azt el kell árulnunk, hogy mit a stúdióban dohányzunk, és hát... Így dohányzunk. <gül> Úgyhogy ezért hát, volt egy... Fajat úrtunk, Na, így van, így van. Tehát ott tartottunk, hogy Harry Potter. De Harry Potter jelenség az... Én nagyon sokáig utáltam a Harry potter mert ugye a vízcsabor is azt volt. Aztán nagyon nagy szerencsém volt, mert ugye beszéltünk arról, hogy én keresgélem az anyagokat, meg olvasgatok, meg ahol beleakadok valami használhatóbb, akkor mostanában én már csinálgatom. És még ugye hőskorszak kezdetén nagyon nagy szerencsém volt, mert egy hihetetlenül jó írás sikerült megtalálnom AGI Megának a Varányzsvillágát, ami úgynevezett Harry Potter fanfiction. Yeah. mindössze yeah. annyit kell tudni, hogy a Harry Potter univerzum magába is egy kitalált csodavilág. De az óvasói táborának, ami elsősorban a tizenévesek világát jelentette, nem volt elég. Vagy túlságosan is jó volt, és ők megpróbálták továbbírni, átírni, beleírni, játszani a szereplőkkel, helyzetekkel, egyebekkel, ebből lett a fanfiction, tehát a rajogói saját irodalom. És ez a varázsvilla is ennek egy nagyon-nagyon szép példája volt, én nekiálltam, és elkezdtem ezt felbondani, mert hát miért is ne alapon? Ugyanúgy, mint a Göreg hogy vagy a többieknél elkezdtem játszani, megtaláltam néhány hangot, kineveztem, hogy már pedig Lamador ilyen, Piton olyan, és így tovább, és elküldtem az eredeti szerzőjének, aki givegának, hogy hát hallgassa -e, meg legyen szíves, és hát mit szólna hozzá, hogyha de teljesen megdöbbent, visszaírta, hogy hát tulajdonképpen marha jó, de hát eszébe nem jutott volna, hogy ebből valahogy is hangos anyag készüljön, de ha akarom, akkor terjes szememért is ne. Köszöntem szépen, és akkor eszembe jutott, ha ezt megcsináltam, ére tudnák más is csinálni, és megkerestem az egyik legnagyobb fanfiction portálnak, a meregőnek a admin gárdáját, és szóltam nekik, hogy hát akkor mit szólnának hozzá, hogyha most már hangosan is lehetne fanfictioneket hallgatni. Teljesen elképet ott mindenki, utána lázba jött mindenki, nagy ováció volt az első évben, segítették, tényleg támogatták a dolgokat, reklámokat írtunk rá, elkészült okay. több tucat anyag hozzá, fel is került a merengő portára, csak aztán másképp alakultak a dolgok. Nagyon sajnálom egyébként, mert legjobb tudomásom szerint Magyarországon ezt más nem nagyon csinálta, főleg nem több hangon, ahogy én szoktam játszani. De egyébként zárója beletéve, nem is olyan régen, egy fél éve, három, de néve, éve elég nagy dilemma volt, hogy akkor most egy hangon felolvasni, vagy több hangon felolvasni, mert ez egy hatalmas kérdés. Én el kell mondanom, hogy korábban például a Vakúgyang Szövetségének a kőztárában lévő agyagok, azok úgy készültek, hogy majdnem, hogy neutrális felolvasásokat kértek és rendeltek meg, a régi anyagok jelentős része azért ilyen. Mert ugye az volt az alapelv, hogy majd a hallgatóság saját maga elképzeli, kitalálja, értékeli, és mindenki úgy hozza ki a karaktereket, ahogy tetszik, nem kell neki a szájába ezt beleadni. Most hát én meg azt mondtam, hogy kérem szépen ez egy dolog, de én nagyon nehezen olvasok fel monoton egy hangon, engem idegesít. Igen, ezt tapasztaltuk, hogyha beszéd hangodon, és nyugodtan itt műsor közben is válts, hogyha úgy érzed, hogy ez már monoton neked, mert már ez a második óra, Józsi. Nyugodt... Hát akkor jó egészséget és hasonló jókat kívánok. Így gondoltad, vagy nyugodt? Igen, ami itt egészséges keretek között belefér a kedves rádióhallgatók, hogy mosolyogjanak rajtunk, hiszen ez egy könnyed délután... Jaj, De... már nem mondja ez, kedveski, kép! Hogy <síthat> tudná, járját. Na, kell nekem búgózkodni. Értéken igen, ez a cigaretta. A cigaretta, jó. Na, <coughs> bocsánat, lényeg az, hogy maradok a sajátumnál, nemig... Az is elment. A sajátod úgy, Sajnos lehet. mostanában kiszködök egy ilyen, ilyen nyavajával. Mm. Kevés egy is csinálok, sajnos, de hát majd rendbe jön valahogy. Lényeg az, hogy... Én nem vagyok képes arra, kivéve azokat a történelmi és egyéb anyagokat, illetve egy-egy hát hosszabb könyvet, ami, aminél nem lehet azt megcsinálni, hogy az ember ő, mindenhova hangokat talál ki, meg, meg csinálgatja, hogy, hogy egy hangon letaráljak bármit is. Én megpróbálok érzelmeket, hangulatokat belevinni. Aztán kaptam visszajelzéseket arra, hogy ez egy pocsék, és kaptam visszajelzéseket arra, hogy ez itt nagyon jó. Aztán döntsem el, hogy most mi van. <tos> nagyon sokat gondolkoztam rajta és utána azoknak adtam végül is hitelt akik azt mondták, hogy nézd csináld úgy, ahogy te szeretnéd ha a te számodra jó és örömet okoz, akkor csináld Éh, aztán valósan. akinek tetszik, hallgatja akinek nem tetszik, keres egy másik használható hangot egy másik témában, vagy ugyanebben talál egy másik felolvasóval és akkor még tisztelette hallgassa ezt, te ezt tudod nyújtani és az igazság az, hogy én ezt követem most már, lehet, hogy nem szépen hangzik, és akkor mindenkit elnézést kérek, de nekem örömet okoz, amíg csinálok egy anyagot, és addig csinálok egy anyagot, amíg nekem örömet okoz. Amikor már kényszerből kellene valamit csinálnom, az már vagy munka, ami fizetős, és én azért nem fizetős munkát végzek, de most ezt szívesen csinálnám így, azt vagy szeretném pedig, megtudni, igen. mert hát én is néha szót kérek, elnézést kérek tőle, de én is szót kérek néha, csak itt... Hát mondjam, mondjam Hát mondom én, mondom, mondanám, de nem engedik end, hát most mit tegyek? Öh, hát azt szeretném még megtudni én, hogy technikailag, hangzástanilag elég jók ezek a felvételek. Öh, van valami saját kialakított stúdiód, vagy hogyan készülnek ezek a felvételek? Hát, hogy? Ne, nekem olyan stúdióim vannak, hogy a haja az égnek, ám mindenkinek. Az anyagaim jelentős részét egy panelház harmadik emeletén 30 méterre egy nagy pályaudvartól vettem föl, szenzációs körülmények között, egy fülessel. Uh -huh. Na most hát elég sokat kindultam akkoriban azzal, hogy leszűrjem, meg hát ne torzítsó, meg hát ezért. Akkor úgy döntöttem, hogy hát jó, én ezzel tényleg szeretnék foglalkozni, mert, mert szeretem csinálni a dolgot, és a visszajelzések szerint érdemes talán vele foglalkoznom, legalábbis néhány ember számára örömet tudok okozni. És akkor beszereztem egy közepes kategóriás mikrofont, jelen pillanatban is azon beszélünk, ez egy U1-es kondez mikrofon, 24 vagy 23 centis aranymembrános kondez mikrofon, van ennél százszor jobb, és van ennél százszor rosszabb, ez viszonylag tisztán, egy, van egy kis probléma, amit én eltszöttem saját magamnak, most már el tudom azt érni, hogy ne azzal kelljen foglalkoznom, hogy az ő agyag az most koszor, zörejes, kell, vágnom kell, jó hangosítása hát. vagy sem, hanem magával az agyaggal, és akkor legfeljebb utána, visszahallgatva, ha nem tetszik, újra mondom, nagyon sokszor előfordul, vagy pedig rájavítok egy kicsit a szünetekkel, vagy itt-ott de maga a minőség technikailag mástabbé. Mm, ez hallható is egyébként, amit mi hallunk, kedves hallgatóid, rajongóid, így is mondhatom. Én ide bekészítettem most egy karintit, de még mielőtt elmennénk meghallgatni ezt a felolvasásodat, nagyon fontos, hogy van-e a családban valaki aki esetleg követi a te példádat? Hát az igazság az, hogy ő, hogy fogalmazok szépen? Elviselik. <gül> Nagyon van, elnézik a hülyeségemet. ugye, mert apa ezzel foglalkozik, a csinálja. Szerencsére a kislányom azonban úgy tűnik, hogy időnként fellángol, és kedvet kap ahhoz, hogy ő is csinálgasson dolgokat, illetve Megszokta azt, és azért egy pici anekdotát ide betednék, hogy pont a tavalyi évben történt az meg. Karácsonyi műsor volt az iskolájukban. Hát, és a tanító megkért, hogy hát tudja, hogy én csinálom ezeket a felolvasásokat, mondjak el egy mesét. Jó, hát mondjak el egy mesét, kiválasztottam egy ismeretlen karácsonyi mesét, de én nem szeretem itt a fenköl szent lelkeket, meg se, se, mindegy, az hasonlóan Éli Ptá Gáborna kiválasztottam a Lász gyerek karácsonyát, és lement az iskolai műsor, mindenki nézett ott engem, mint a Bóri az újkaput, hogy mit akarok én ott a gyerekek között. <gül> legutoljára én kis, szépen kislátyogtam, és elmondtam egy ő, karácsonyi mesét, aminek az lett a vége, hogy a gyerekek fele az szipogott, a végén meg őrjövő öltözött, hogy jaj, de jó, jaj, de jó, és utána én visszakaptam a szülőktől, hogy majd mondom, menjek a fennébe, mert azóta a gyerekek otthon az őket, hogy már a csilla apukája az tud mesét mondani, miért nem így mond a nekem esti mesét, mi? Köszönöm <gül> <gül> szépen. <gül> hát, kedves egészségedre. Hát, a gyerek így nőtt fel, hogy végülis ő, általában én mesélek neki, Párom is nagyon szépen tud mesélni, de időnként azért én szoktam. És talán ezzel megtanulja a hangsúlyozást, megtanulja az érzelemáltadást, megtanul tagoltatni szövegeket, és így tovább. Meg hát szereti az irodalmat. Hát már jutottunk odáig, hogy egy hét alatt megeszik egy könyvet kis kadállal. Mennyi és ő maga is már ostróbolít egész... engem, hogy hát próbálkozzon egy kicsit a felmondással. Ez hát, nagyon így. fontos, hogy mennyi idős is ő? Na, ő most legalább kilenc éves elmondta Bizony bizony ez nagyon fontos. Kedves hallgatóink, most hallgatunk Józsi felolvasásában egy kis Karinti részletet, és utána a kislánya felolvas nekünk valamit. Hallgassuk együtt, maradjanak velünk, utána jövünk vissza. Karinti mik Mikszát adom, megosz melyik valami. Kedves atyám, bátyám, Kvintus! Hát aztán no! Meg olvastam az újság szombatos szábában, mert azt mondja, megírta kedves atyám, bátyám, az esetekben, hogy a mikszát, vagy uram fia, találtán mögszát, mert szögete úgy mondanák, ma az meg jól van, ha újva. van. No, egyszer világosan megmondta, hogy ezek a másfajtájú fene írók, meg mi egyéb, amik itt írkásznak minden csuda szemlékbe. Szemle, nem jól vágsz. Hát nem tudnak ám írni, na. No. De meg atyám bátyám meg is magyarázza szóval, hogy hol van a csobó. Hát ott van, hogy ezek a fiatalok, meg mi egyéb, nem nőlnek ki a haza vagy elszakadoztak belőle. Aztán csak művészet lesz abból, amit be fene! Az ember csak olvassa, olvassa, aztán tetszik neki, meg gyönyörűséges az, meg aztán annál szebbet már képzelni sem lehet, meg aztán szép is, meg jó is, meg okos is, meg igaz is, meg olyan szépen magyarul van néha írva, hogy annál már ne tovább. Ha nem, hát az mégsem sem Tudja fenne, te magyarok mégse! Hogy a fenébe lennének magyarok, használ még csak egy gatyapántlikas elók sehol. No né! Aztán a regényhősről csak azt tudja meg az ember, hogy milyen ember, meg hogyan gondolkodik, meg milyen az esze, a szíve, lelke, mifenéje, meg hogy hogyan szenved és örül. De egy kutyateremtette nincs a beszédjébe neki. Pedig, vagy pedig ahogy smakkol, esze, meg feje, meg szíve, meg emberi formája a franciáknak, meg az angliusoknak is van. Na de, kutya teremtett je meg gatyapántlikája csak a magyarnak. Hát azért... rengeteg pénz volt felhalmozva. Volt ott bankú, aranypénz, ezüst, nikkel, sőt, még az igénytelen részpénz is. Nem érezték jól magukat a fogságban. Vágyakoztak ki a szabadba, ahol sűrűn gazdát cserélhettek volna. Életük roppantunnalmasan telt. Mivel a rabságra kárhozottak egyedüli szórakozása a beszélgetés, nem tehetek mást, ők is szinte szünet nélkül beszélgettek. A szabadulás volt a legtöbbször a témájuk. No, alig várom, hogy jó kedvű emberek társaságába kerüljek, mondta egy alkalommal az ezüst. Szeretem az élet napos oldalát, a vígságot, a mulatságot, a húját és a táncot. Én visszavágyom a gróf kisasszony illatos bársony bugyálárisába, tórította az arany. Amióta élek, nem találtam annál finomabb a párnás helyet. Ott aztán kedvemre lustákodhatnék. Itt majd eltörik a derekam ezen a hidák polcon. Bármit megadnék azért, mondta az ezres bankú, ha még egyszer láthatnám az én bankáron feleségének boldogságtól sugárzó arcát, amikor velem ajándékozta meg az asszonyt. Nem hiszem, hogy ti tudnátok olyan nagy örömet szerezni, mint én. Hosszú szünet következett ezután. Már az a színezete volt a hallgatásnak, hogy a szekrény minden lakója helyben hagyta az ezres bankó állítását. Egyszer azonban mégis megtörte a csendet az igénytelen külsejű kopott kis fillér. Kétség kívül mindegyiketek sok felé járt már, és talált magának olyan helyet, ahova visszavágyik. Én sem szeretnék itt megöregedni. De ha eddigi bolyongásaim tapasztaltai után igazán boldog akarok lenni, csak egy koldustanyerébe vágyódom. Mert nincs nagyobb gyönyörűség, mint látni a szánó és a megszánt szívörömét. De lehet, hogy ti ezt még nem tapasztaltátok. Többiek hallgattak, csak egy tíz fillére igazat a kupott Itt is vagyunk újra, kedves hallgatóink, meghallgattuk Csillát is, ő a Józsi kislánya, hát nagyon cuki kis hölgy, és még csak 9 éves. És mit csinál ő még a mindennapokban a tanulás mellett, mivel múlatja a drága idejét, kedves édesapa? Ha, mit nem csinál? <laughs> Igazság az, hogy ez a egy. Gyerekedet felhúzod még ilyen mert az égvilágon mindennel foglalkozik, az égvilágon minden érdekli, hála Jó Istennek, és bármihez nyúl, Pillanatilag pillanatnyilag minden majdnem hogy tökéletesen képes megcsinálni. Mondatja velem az apai büszkeség, persze. É. De mondjuk az eredmények is, mert az igazság az, hogy 9 éves korára, hogy valakinek legyen Körülbelül másfél centi vastag dosszi csurék országos meg megyei első helyekkel, meg ilyen versenygyőzelemmel, meg olyan, meg a számos számosra tartom már, hogy lassan, meg minden. Hol magyarból, hol matematikából, hol rajzból, ami az eszébe jut bármiből, melleste rettenetesen szeret mozogni, csinálja ezt a újfajta csodát, ezt a zumbát, és ebbe szeretett bele illetve amit én nagyon szerettem viszonylag gyenge volt a mozgáskoordinációja még fiatalabb korában úgyhogy elkezdett ugró kötelezni és párhuzamosan itt Agostyánban van egy kitűnő Lovarda neki Edina egy ilyen országos utam a harmadik helyzet őhölgy ő, a tulajdonosa és a vezetője borzasztóan sokat segített a tartásán koordinációja egyebeket. Milyen trükköket láttál, mikor kimentél a tampájához a kislányoddal? Hát, miket csinált mód, az a gyermekeket? hogy körbe-körbe lovagol, és a lótetején meg, megfordul a gyerekben, meg bukfenc, meg mit tudod, hogy miket csinál. Úgyhogy csak a szája volt nagy, hogy majd, hogy aztán lovagol. Amikor főkerült a lótetejére, akkor természetesen mindjárt elnémult. És a dnén talált ki neki, hogy hát akkor rajta kezdjen el tornászni a ló tetején. De szerencsére kitűnő iskola lovak, halál, nyugodtan, meg az összes többiek, akivel szeret járkálni a gyerek, azok meg tűnik, hogy ő... <gül> lát a az égvilágon minden. A lóhátán. <gül> <gül> Ezek az apai izgalmak, és a zenei vonal, mert itt az előzetes beszélgetések során volt egy kis muzsika, úgy tudom, hogy Zongorázik a kis zongorázik is keményen egész odáig, hogy a jövőkente lesz neki a évvégi hangora vizsgája. Nagyon ügyesen csinálgatja azt is. Megmondom hát őszintén, hogy először kaptam, hogy nekem csörömpölni fognak, de nagyon szépen csinálja, nem tudok erre mit mondani. Időnként én eltátom a számot, hogy kilenc éves létére olyan kétkezes dolgokat csinálgat, amit hát én megpróbáltam aztán csöndes magányomban megismételni, őszintén bevallom, hogy Érdekes dolgok lettek belőle. Én Te is tanultál a zongorázni? Tesszük? Te is tanultál zongorázni? Ó, nem. A szomáridulót azt megtanultam, mint majdnem mindenkit. Uh -huh. Azt én is. Meg a bugi -buginak az alapját, azt, hogy megpróbáltam megtanulgatni, és ott körülbelül befejeztem a zongoro Itt egy picit most kizökkenünk ebből a témábból, mert nagyon köszönjük a kedves hallgatóknak a hozzászólásaikan, mert bizony-bizony érkeznek itt dicséretek, amik nem elsősorban nekem szólnak, hanem vendégemnek, Józsinak. Józsikám, hát el kell, hogy mondjam neked, hogy a, itt több hallgató is, hogy nagyon tetszik a felolvasásod, volt akinek a Móra, volt akinek a Karinti, hát csak gratulálni tudnak neked, itt, itt interaktív éppen. módon is. És olyan kérdésünk is érkezett, hogy azt kérdezi egy hallgató, hogy te vagy-e kapcsolatban látásérült emberekkel, ö, vagy ez... Közvetlenül nem. Tehát én megmondom azt is őszintén, hogy amikor elkezdtem ezt az egész hangos könyvesdít, az egyik dolog az volt, hogy valóban az ő számukra próbáljak meg használható és hangosát tehető irodalmat átadni. Megpróbáltam én látássérült szövetségekkel is felvenni a kapcsolatot, megpróbáltam nekik átadni ezeket az anyagokat, Legyek egészen őszinte, megköszönték szépen, nekik megvan a saját gárdájuk, megvan a saját elképzelésük, nincs szükségük különösebben az én dolgaimra, hát erre mondtam azt, hogy rendben van, akkor én adom, ahova tudom. Levelezőlistán, itt ott ott azért ismernek engem olyan hallgatóim, illetve olyan kedves emberek, akik ebbe a körbe tartoznak és ismerik talán a felolvasásaimat, és úgy tudom, hogy átadják egymásnak kézzel ott ezeket természetesen a legmélyebb biztatásokban és jóvágyások mellett. Nagyon sajnálom, hogy ez nem lehet hivatalos fórumon, de hát úgyha nem kell, hát nem kell. Hát én nem, mm, nem tudok el mit tenni. Ezért próbáltam többek között a mec és egy-két helyen közvetlenül és nyíltan eléhetővé tenni őket. Jó. Ezek után hát el nem feledkezhetünk kedves párodról hogy ő, már a kislányodról beszéltünk, ő mennyiben támogat téged, és hogyan éli meg azt, amikor te felolvasol, és egyáltalán ő mivel is foglalkozik? Én van pillanatnyilag egy nagyon komolyi az igazgatói posztját tölti, a pedagógus. Ő szelít borzongással elviseli az én dolgaimat, ő, természetesen támogatását megadja. Hát nézze, másik terület, ő, hogy mondjam, nem különösebben foglalkozik vele, és nem is ellenzi. Ez tehát a gyakorlatilag. Hát hogy, hogy fogalmazzam szépen, tehát néha belehallgat egy, -egy dologba, tudja, hogy, hogy mondom, fel, tetszik is neki, de túlfoglalt ahhoz, hogy ő ezzel komolyan tudjon foglalkozni ami teljesen mértékben érthető. Egy picit zenélünk, hogy megtörjük itt ezt a kis blokkunkat, zene után jövünk vissza, és folytatjuk a szabad idővel, hogy a felolvasás a szabad szellemi szabad foglalkozás mellett még ugyan mire is jut ideje. Kedves vendégemnek, aki nem más, mint Engler József, Teddy Ted. Zene, és jövünk vissza! Got her what she wanted, yet she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls don't cry for Louie. Louie wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louie. You better do what Louis tells you to I'm at Louis Me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on the mister. told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, You ain't walking down no avenue visszajöttünk, itt vagyunk, nagyon elfoglaltak vagyunk, és hát a nagyon elfoglaltság mellett azért az életben szabadidő is. Kell, hogy legyen az embernek. Hát kedves Teddy Ted, Mesél nekünk arról, hogy mennyi szabadidőd van és mivel töltötte ezt. Én az előzetes szerint egy kis kertészkedésre lennék kíváncsi igazán. Hát a nagybetségosság az, hogy jelen pillanatban nincs módon kertészkedni, ami nekem egy rettenetes hajdalmas pontom. De bizony, ahogy mondtam, én úgy nőttem fel és éltem, 40-val éven keresztül, hogy nekem a mindennapos tevékenységem volt, hogy beleugrik az emberek a klubgatjába és kiruhan a kertbe, és tesz vesz a szőlőben, meg a fák között, meg ittottam ott, mert nekem a kert az nem a pázsitott jelenti, meg a legyért füvet a birkákkal, hanem az bizony akkor legyen tele növényekkel. És hát, ha már növények, akkor Hihetetlen mennyiségű szőlő, gyümölcs, zöldség, minden, ami egy kis kertből kijön, és annál finomabb a világon nincsen, hiszen senkinek nem kell elmutatni vagy elmondani. És hát ezen keresztül, meg azon keresztül, hogy drága édesapámmal is, szeretett nagyszüleimmel éltem együtt, és nagyma Mámcsográdi asszony volt, megtanított engem ideje korán főzni, akármilyen furcsán is hangzik. Aztán, amikor ő Időslet már, betegesebb akkor én vettem át a otthoni főzöcskét aztán édesapám, amikor már ketten maradtunk, de szintén idős lett, beteg lett mellette maradva, szintén én főztem, úgyhogy a lényeg az, hogy tizen alány éven keresztül vittem ott a házi konyhát de nem is azt mondom, hogy hobbimmával, de azért is sok mindent tudtam csinálgatni és szerettem is csinálgatni hogy tervek között szerepel egy tisztességes nyári konyha valamikor, ahol megint csak berendezhetem a saját birodalmamat, és ahogy említett egyetemi jó barátom, éppen nemrég ünnepelte az 50. születésnapját, hát ő is azt a kötényt kapta, illetve szerezte be magának, aminek az volt a felirata, hogy ha segíteni szeretnél, akkor melyik a konyhából. Elnézést kérek most tőled, de tudom, hogy a nagymamádnak nagyon fontos szerepe volt, és az ő rá való emlékezés miatt én ide szeretnék valamit betenni, úgyhogy most itt ezt megszakítjuk, néhány másodperc, és jövünk vissza. Este van már Messze, a messze, messze, messze, messze, messze, messze, messze, messze, messze, Kint vagyunk, a, ö, már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, és akkor folytassuk a nagymamától tanult ö, dolgokkal. A kert is fontos, tehát a nagymamától esetleg ilyen kertészkedési dolgokat is ellestél, vagy inkább a konyha volt az, ami számottevőbb volt. Hát az igazság az, hogy én azért nőttem fel egy csodabirodalomban, mert ahogy mi becsuktuk a kertkaput, akkor onnantól egy belső önálló kvázi világ kelt életre is működött, ahol édesapám doktorált ember létére, kutatóvegyész és professzor és mindenféle létére, természetesen átöltözött és barkácsolt és szőlőtmetszett és csinált mindent, amit csak lehetett és tudott. Nagybabám végezte ugye a házkörüli munkákat, amennyire csak lehetett, nagyapám szegény viszonylag hamar eltávozott. És hát mindenkitől mindent, amit csak lehetett az ember, megtanult, átvett, illetve hát próbált továbbvinni a dolgokat. De apámmal is főztünk, mi rengeteget. Csodálatos a... főzési tudományod, most van itt szezonja az eper, a málna és egyéb gyümölcsök befőzésének. Szerintem örvendeztessük meg a kedves rádióhallgatókat, valami Különleges Teddy Ted receptel vagy módszerrel, hiszen az infokosár ma elmaradt, és egyébként sem kaptak receptet a kedves rádióhallgatók. Úgyhogy tiéd a pálya, Józsi. É, jó, egészen véletlenül eszembe jutott az <gül> <gül> eperbefőzés, mert hogy nekem az egyik kedvencem az eperlekvár és az igazság az, hogy tavaly is csináltunk idén is fogok, nem sokára már vannak ezek a szedmagad főnek elérhetőek itt Magyarországon hihetetlenül finom és fontos növény nagyon gyorsan elmondom hogy én hogy csinálom ezt a lekvárt annyit még azért hozzáteszek minden büszkélkedés meg vizsütőkvés nélkül Mostába szoktam azt hogy nem én vagyok a hiús, csak egy része hogy én hogy készítek olyan lekvárt ami egyrészt kenhető süteményre is kenhető Másrészt pedig 15 év múlva kinyitja az ember az üveget, akkor is lekvár. Hát halljuk. Ez viszonylag egyszerű, ez úgy készül, hogy az ember ugye megszeddi ezt az epret, tisztességesen megtisztítja, lesomázza megmossa, attól függ, hogy mennyi csinál, bemerakja ezt ugye egy lábosba, rétegenként szépen általában egy kiló eperhez, Ízéstől függően, de legalább egy fél kiló nem lesz édes. De nem lesz túl édes, nem kell attól félni, mert 50 és 70 a között szokott kilónként lenni. És ez az egészet úgy, ahogy van, szépen kézzel át csúcsmázuk át törögetjük. és amikor megvan ez a kis beepresített massza, akkor éjszakára úgy, ahogy van, letesszük másnapig. Másnap, amikor megvagyunk, ő akkor annyit csinálunk, hogy feltesszük szépen főzni, így ahogy van. Most attól függ, hogy ki hogy szereti. Ha valaki gemnek szereti, akkor kevésbé tőri át, akkor eper darabok maradnak benne. Ha valaki megválként szereti, akkor érdemes ezt esetleg átpréselni, passzíroznia. Ha valaki nem bírja az eper magot, epéje vagy bármi miatt, akkor meg lehet ezt szűrni, akár egy paradicsompasszírozóval vagy egy nagyon finom szűrővel, tehát akkor csak magát a zselét lehet továbbvinni benne. A lényeg az, hogy amit megcsináltunk, feltesszük főzni. És én azt szoktam vele csinálgatni, hogy egy jó két-két és fél órát kevergetés mellett főzögetem. Ha esetleg finomabb a pép és fölhabzik, az természetesen habot érdemes leszedni, hiszen ott dobálja ki a felesleges magukat, egyébként koszt. Amikor már szép, tisztán forr ez az egész, akkor félreteszem, hagyom 30-40 fokig kihűlni. Azért hagyom kihívulni 30-40 fokig, ez jó fél órán keresztül, mert ekkor szoktam én hozzátenni két dolgot, az egyik egy erős késhegynyi vanilint, vagy egy zacskó vaníliás cukrot, is szerint ki hogy szereti. A másik pedig, hogy kilónként általában egy citromnak a kifacsart levét, nem lesz tőle se vagyunk, nem kell félni, viszont szép színe lesz, és egy nagyon finom ízt ad ennek az egésznek. Ezzel az ember tisztességesen ezt ismételten összekeveri, fölteszi fordni, amikor ő megfelelő ő, ő, sűrűségre befőzte, tehát ez is egy-két-három óra, attól függ, hogy ki milyen sűrűre szereti ezt, annyiból kell vigyázni rá, hogy aztán kívüléskor visszazselésedik, ah. és még egyszer meg fog ő, sűrűsödni a dolog akkor ez le lehet húzni a tűzről, mindig kevergetni kell, hogy oda égjen, mert ha lekap, akkor nagy baj van. Az üvegeket én úgy szoktam előkészíteni hozzá, hogy maximálton ezt a két és fél, vagy maximálton ezt az 5 tehát fél literes kis üvegeket szoktam ezzel a használni. Ezeket én nagyon alaposan előtte kimosom. Van, amikor kétszer is, és teljes mértékben átöblögettem a tetejével mindent együtt nátron, nátriumbenzoátus vízzel, és úgy hagyom lecsorgatva megszáradni, hogy benne is maradjon egy piciebből. Ez védeni fogja nagyon szépen. Utána ezeket az üvegeket egy picit előmelegítem, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy olyan jó erős kéz, langyos kézmeleg vízbe egyszerűen nyakánál fog a belebártom, hogy ne csapja szét az a hóró lekvár, amit én bele fogok tölteni. És az előmelegített üvegekbe beleteszegettem a lekvárt, úgy, hogy körülbelül egy olyan fél centi maradjon az üvegnek a tetejéig, és utána az egészet egészen finoman megszórom, vagy nátriumbenzuáttal, vagy szalicilla, aki hogy szereti. Ugye egészen ilyen porcukorszerűen meghintegetem a tetejét végül, is ennyi tartósító van csak benne, és ez adja a közpetlen védelmét. És utána én úgy zárom le, hogy kettős szelofánnal szoktam lezárni, amit nátriumbenzuátos vízbe áztatok át, tehát egyszerűen belemártam és áthúzom ezen a vízen, hagyom egy picit lecsöpögni és a kettős szelofánt ráfeszítem az üvegnyakra, ráteszem ugye ezt a tekerős tetejét és amennyire lehet csak szépen ráhúzom, megerősítem azonnal teszem bele újságpapírba és mehet bele dunszolni. tehát ha valaki a dunsztolást ismeri, akkor ismeri, ha nem ismeri, ez ugye azt jelenti, hogy nagyon melegen, egymáshoz tartva, hagyom hosszú ideig, tehát gyakorlatilag egy másfél két nap alatt kihűlni, szépen lassan, csendesen kihűlni ez kijön kihűl belőle minden ők órakozót, amire csak szükség van, és tartósítja magát a lekvárt, szép és teszi a lekvárt, tehát nem lesz zavaros, nem lesz magus. Ezt úgy szokták csinálni, hogy vagy egy ládába, vagy hogyha az nincs, akkor az ember elkerített sarkot párnák közé dunyhával, ezzel, azzal, tehát hogy tökéletesen meleg maradjon minden oldalon, és ő, utána ugye körbeverni, megkészítani, fölcinkézni, készen van. És ez az a lekvár, ami nekem nagyon-nagyon hosszú ideig állna, hogyha nem szoktak volna legyengetni, hogy mi a francnak főzökében ennyit, nagyon sok lesz, és ahogy megcsinálom, három hónap múlva is belőle egy darab se. Még egyszer foglaljuk össze a mennyiségeket, az arányszámokat, hogyan említetted? Tehát általában egy kilóhoz fél kiló cukor, vagy ízlés szerint több, tehát 60-70 deka, egy kilóhoz egy citrom leve, és picike is van vaníli, vagy van cukor, ez egy teljesen más ízt ad neki. A tartósítóshoz átöblíteni az üvegeket nátriumbenzoátos vízzel, magát a lefedő celofánt is áthúzni ezen, hagyni, hogy lecsöpögjön, tehát beszívja a beállt csöpögjön, és a legvárt tetejére pedig egy kevés szalicílt, vagy pedig nátriumbenzoátot közvetlenül rá aztán legfeljebb, ha valakinek a gyomra érdekes, akkor egy kis panállal végén le akarja ezt kész. Köszönjük szépen, és minden kedves hallgatónak jó étvágyat kívánunk hozzá, hogyha ezt sikerül elkészíteni. Hát mondtad, hogy lassan kevergetni, hát minket is lassan lekevernek innen a Tereferel stúdiójából, és jönnek a zenék utánunk és a hírek. Hát még zárásul azért nem megyünk el addig, amíg meg nem tudjuk, meg nem tudom a kedves rádióhallgatókkal együtt én is azt, hogy milyen elképzeléseid vannak rövid távon, hosszú távon az életedben, és tervezed -e, hogy igazán hosszú ideig még ezt a felolvasást is sokunk örömére művelni fogod? Tervezni, tervezem. Ez kifejezetten azon múlik, hogy lehetőségem hogy lesz rá, illetve a hangom hogy bírja, sajnos küzdök itt egy kis betegséggel, hát remélem, hogy ezen túl tudok lenni, és onnan ismételten tudok normális anyagokat csinálni. Nagyon sok elképzelésem van, akik követik a munkáimat, tudják milyen irányban, de elég sok történelmi anyagot szeretnék mostanában felmondani, amellett, hogy a vidámabb típusú irodalom áll hozzám közelebb, és ezt természetesen folytatni is fogom, mint ahogy Andi volt olyan kedves, és kihajta most a műsorból az egyik kedvencemet a kockáspjert, mert nem fér bele egyszerűen, pedig hoztam egy négy perces gyögyörű blokkot róla, de aki ismeri, azt tudja, hogy miről beszélek. Ugyanígy a meken ezt is meg lehet találni, és bárki rákeres, az interneten megtalál. Na hát, na hát, azért ez nem volt úgy, hogy esettel kihagyjuk, mert itt elnézést kérek, és köszönöm szépen természetesen a kívást. Itt küzdöttünk, itt küzdöttünk ezzel, hogy hát ez nem fog bemenni, de azért nem, megkaptam. Ennélk az a pofátlan, úgyhogy ezt nem mondtam volna nem <síns> Semmi baj. Nagyon köszönöm a fejmosást Vállaló, vállalnom kell, mert ez tényleg így volt, ez egy szerkesztési malőr volt-e ennek szóval így. Szóval is róla, nem volt rá elég idő, így van. Józsi, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál, és elfogadtad a terefere meghívását, és remélem, hogy a kedves rádióhallgatók egy picit többet tudtak meg rólad, mint eddig a hangod alapján. Köszönöm, és minden jót és szépet kívánok. Ne betegeskedj, olvas sokat, és minden sikerüljön az életedben, amit csak szeretnél. Én köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást még egyszer. Kedves hallgatóink, ez volt a Pünkösd vasárnapi terefere Engler József Teddi Teddel. Nagyon köszönjük a figyelmüket, az SMS-eiket, azaz a cset üzeneteiket. A mikrofonnál tólt Andrát hallották, viszont hallásra maradjanak a hobirádióval Rádióval, hallgassák tovább a műsorokat. A kérdőt, a de környe keret sem egy game, amíg nem visz valami itat má el, his hetek nélkül. Jéna csapós sietve L.A. Harmat Nem mondom semmi, hogy gyere, vigyük át a matekot. Ütöttet arra nagyot a jobb szépen vittem az orromat, utána Élexébe bevinten egy megrendítő erői ütést a bál a jobb könnyekére, ne te még táncolodott, mint Tyson, érted? Kinyába rúgott egy alattit, az keménye fogtam a tökömbe, és utána Élexébe hányad vantam magam, mi szájulás szimuláltam. Hát az volt én a mazlia, hogy febírtam